رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبعوا ما من النار ام وقاري ماکسي بابجي پر شو که ستان بل کتاب او سننه دا وی وصي کتاب رايل امر او اشاره دې خبري ته چې اګه بل کتاب او سننه بهر له علم صحیح نانه کی حال چې صحیح علم و قرآن او د سنت نی وي نو قرآن او د سنت باندې منګول لګول دا ممکن نه ني بلکې بیا بحری او سړې بلې رائے ته قرآن او سنت وایي السلام وقیاران علمان محققين علمان دا دا خبرتی ویدو قرآن کریم تذكیر کوا تدقیق کوا ولی رایت القرآن موایا ولی رایت اختلافات چکی گی قدیم چی اعجاب کلی دی رأیم برأییی هر او سړی چې او اخفل رائی حرفی اخر گئی او قرآن کریم دے او آیات تفسیر دی وضاحت دی تا دے تفسیرون پرانا کې خپل علم مطابق کو کا اخفل رائی تا قرآن او حدیث مو او بل متقی پر ازگار هغه اگرد آوی و توجیب و لکریوی او که تخفلی تقران و حدیث و او حدیث و او حران نمانکرسی کاشر نستاد رائی نمانکر تاو بیت سوائی کاشر نو چې ایل امراشی او بیاج کم دنو کہ اتستان بال کتاب و سننات اقبر کی گی او چه علم نوی نو اعتسام بالکتاب والسنہ نے کی گی دوئے اقرالا چهر قرآن و سنت ما اعتسام بحل کی گی چهر صحیح شکل محفوظ کی و قرآن و سنت صحیح شکل جده نو آغا محفوظ شید حالا با اعتصام بالکتاب او سنت کید او حفاظت چده ما آغا با حفاظت و آغا فا علم شرعی وانی را دی فا علم با لحفاظت را دی د وجه ناد دین نخدمت درې شو دي یوه شبه چې دغا د نه شو انشااعت ته د خو راو دو مشاوبې دفازت ته او درې مشهوب چې دا نو هغه د حاکیت ته نه شوشااعت هغه هر شوو شي دغه خبره یادوي هغه پروالي شي زم سره بلندي jira حاکميت دغه جهاد سره کی د جهاد سره کیږي درنګ چې هغه په علم سره کی چا علم نه نوvarphi unti wa sovarphi atna je walas si khur ki walas si khur ne ki aw jailam ne asna je mujahideen galat si hakim ki nadeojana ilam chere da dadin da khidmat dabara mundaya da har khidmat chiki daqir pa اعلم جی کمدنو ضروری دے چی دا علماؤں پا نگرانے کیوشی او دا علماؤں پا مشورہ ہوشی دا علماؤں د نظر دلان دیوی نو اعلم جی کمدنو ضروری ہو نزدک ہے اعتتام بالکتاب و سننا پسے آغا جی کمدنو اعلم جی اټتصام به پیران باندې کی اول کتاب الایمان او دا غی مفالفات ورپسې بیا کتاب الباب الایتصام بالكتاب والسنه الایمان بغیر دو اټتصام نه نه شي کی بغیر دو وینا نو وسوی چغله اله په کار ده ایا له دې ګمدانو ایلم پکاره ایلم سوتوي حدیث او قران کې چایلم راغله دا او فضایل راغلې دي دا غي نه کوم ایلم مراد دې کم علم تے مراد دے علم خلوغت کے دانستان تا کی دان کو یا قول اتا حبر اصرن دک ہوئی گی آوزان پے پھولے کی دیتا جے گبنم علم ویلے کی گی دیتا علم ویلے کی گی بیا علم دو قسمارے بايڅو یو علم د دنیاوی او بل علم شرعي دي هغ علم شرعي دي له غويله کایه لمشو دلم دنیاوی ګونر پویا هر له علم معاش ته او بل علم معاش دي له دنیاوی اولوم دي دا غذرېری خو نارونه نو سړی له زمیداری نو ورځي هغه زمیداری زبې نو سړی له مسریتم نو ورځي مسریته باندې څام پوریا کو دا دې مسریتم مولاسو یو سړی له نکړ نو ورځي نکليس داخل دا مېلم دې لوغا ویلم د نړۍ ورلم دې دې کې جایز او دا نه دځستو ځای او څنګه ځای نه په شوبای تعلیم کې او په شوبای علم کې موږ لري شریعت پاونیو شریعت کې ګمډنو پاونیو چې شریعت کې ګمډنو موږ د سوالي لیدو څومره د قور اجازه راکړې لکاوز موسیقی تان تکورو دا حرام دی ردیس دا قولم شدی حرام دی فیهر جکم دنو حرام دی ردیس دا قولم ایم شدی حرام دی دا شگیر شیزون دی چه کمو قول حرامی نز دا حرام ذا قولِ حرامي نیلوی صفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل کہ استقراء اور تطبع سے معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں علوم تقریباً تقریباً دو سو انچاس گئے پھر استقراء اور تطبعوں معلوم ہے چه تقریباً دونیم سوه علوم نید. دو سوای و پم پاندوز. دو را چه جمدن علوم نید. بادی که جایز نید و بادی که نا جایز نید. نا دونیوی علوم نید. شریعت پردید و قودل و دو بارانه در اور <البطا> بحثہ بدی کی شریعت ہدایت کا کوم سے زونا جائزی اور کوم سے زونا علم جائزی وغیرہ ہدایت دے شریعت کا تو شریعت کا غلے دی لانے دین دینی, دینی علم دین علم کے نعمت دا خپل کور کې دوه دی یو لوومې علی او بللو لوومې علیوي ولوومالاشا ذری وي اولوومې عالیا چا ګندو ذری وي د دا کوو لپاره قرآن و سنت پا روائی کری لا دا شریعت معخص دے لا پا روائی کری حدیث الزکر دبارا ذنی وصول بکاری گرائمار بکاری ترے دعویب الزکرہ کی غلط کیشی آغیتا علومی آلیہ ہوگی علومی صوت ہوگی آلیہ ذاتي قبلنا مقدمة الواجب واجبا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبا قانون دي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبا چل واجب بیتمام کی غط مختاج اوی واجب جب بیتمام کی غط مختاج او واجب بغیر را غینا نتامین اغم واجبی نو قرآن و سنت صحیحی تاریخی صرا سمج ارابه غیر دنا به رسار پور یانه کېدلې دي نو دا اولو می علیه د قوص وروشي کداه مرشد به ذات او ورزول شي او بیا په تسواغ جنا لکې کې مطالعه کېدې چې کومه مصالح او مرسلون یوسیز وي او هغه به ذات څرګل شي او ګرځول شي و مقصود حاصلو رو در پار ذریع نگردی نبیارو بیدت کیگی چرا قرآن روی مولا تعالی زیاد و نور کی ذکر کردی لقیره چی دا معشومن چی لقیره اوی حلیب باطا دار دا قرآن در دا پارا را و کدار چرا مقصود بزادو گرده ولی و قرآن پیمز دکیم دا حلیب باطا دکور بیدت لا مقصود بذاته ګرځي او پدې کې ثواب غړی پرېلې پاتا کې نو وسو په زړه باندې کوم کې ثواب غړی او داران کې دې ګندنو اې ا ویلو دښ تو کایلو شود پدې لاله په وینا غانو ثواب چې ګندنو غړی بیا واده دې دې غړی په داو علې به عله بل ده فارصي دريوي دا نه بل ده فار دا مفخوذ نوي چې له هغه څخه مفخوذي مفخوذ بستا دی چې د ځکه د قرآن سره نزدګو او زه به دې باندې ځم څه کوم یو کوم بل دین باندې کوم ځان په کوم دا علوم عالية دي ذنب علوم عالية علوم عالية, عالية دي نو آغا علماء كرام غدري علوم وي علم القرآن علم الحديث علم الفقه دا دريج دي نو قران کریم باندې ځان کوې یو کول او حديث روانزان کول او په حلال او په حرامو مجاید او په ناجایز باقي باندې ځان کوې کول دا علومي عليي حاليری خدا هلا چه دین مقصود اسلام عقلی اصلاح عمل او حصول کیفیات وی اعلی چه مقصود د دا دینه د خبری خبرې وی اصلاح عقیدی اصلاح عمل او اصلاح کیفیات د نظریه د نسوی مقصود وی کدا نظریه مقصود نوی او صرف قران او حدیث وی اصلاح عقیدی نشته او دا قرآن نظام خبرائی او تخکیق کهی رسارچ پی او اقیده شرکیه را دارنگی حدیث دا گئی او دا حدیث و رسارچ کئی دا حدیث و توجیگانیز دا گئی او لگار دادری خبر مقصودو ندی سترم چه گننو دیگری مقصود دارن یہ فقض دکئی خوصیر رتگنر و دگری اقلی دگری اقلی اصلاح و العقیدہ اصلاح و عمل او حصول انکیفیات مد نظار دا مخه تنبجی دي دا علم دنیا ویدے بیا دنیا ویدے بیا دنیا ویدے خبروں کوئی گی فخت مختب کی نشتر دا بیا ذکر دنو سره له علمي شرعي نه لري حضرت امیر المحول الله تعالی یو ځای ذکر کړی دی چې بث۳۲ چې اوس رسول له استعداد ته اله موید رسول له استعداد ته دنو خلق او سای له موید چې بس صرف استعداد چې دنو حاصل شي اگل ایم چی کمدنو سی خوضل رے ایلم وعلی کی خوضل رے بس استعداد حاتل سو حالان کی اگل ایم چی کمدنو ایلم دا ایلم دان رے بلکہ ایلم چی کمدنو دا حقیقت بین ایلم دے حقیقت بینی چه حقیقت بینیسی کوم دینو چه حقیقت صدیقه معلوم چیه مدیت ایلم ویلکی گی چه مقصود پاگی کی کې که قرآن حاصل ای اقایت سمول دا اللہ در ازار پارا عمال سمول دا اللہ در ازار پارا ازارنگی ازار محبت او کل اونس دا, دا حاصل شیده دو لالا دو رضا دباره دا اللہ دا رضا دباره دا چې و حقیقت تدعیلم دا علم دا علمی شرائری دا شذکر کمون قرآن حدیث فقه تا دین اکتا کل ذکر دفارت کم اکل اصول دا قلم سنو رئی آلین رئی دان درسا قواهید ضرورتائی شب دیماتا تشتیل سی شی آتان شی ویگی گنا دارنگی دا حدیث و دا بارالان دی مصطلح الحدیث تکی ضرورتائی مصطلح الحدیث تکی ضرورتائی دا فقی دا وصول فقه زودا ہے وصول فقه زودا ہے دادر وارا دا, دا علوم آلیه دی تکتا آل قریبنا آل برایدنا و دست سے آل هار زمونگا یو بروالو زمونگو اشتادان کا موصول وی یا بستلاحاتی او یو قصول زمونگی راغه نامه کي اقيله را والي توحيد را والي د توحيد اسما را والي چکه باندې کتابياني فیصله را اقيله تر والي اسلام عمل تر والي مګر قرآن خوشا ترابه هر کلو چې لا ګذابو رسک اون معنا چې دا د یادي او اسلامه اقيله او قرآن بیان کیدل نو قرآن په اندر ده هي غزا نه هم را مای خلق <تصفيق> له قال <سؤال> لفظات منان وانا باريلا ديال <سؤال> قواعد الحساب دي الجواهر الحساب ني نور دي ناس العرب والهمان كتابونه ايجز قواعد لكل تفسير سلكي قواعد انها هي در سرو كلام مزاف ظرفي دي جو كلام هذا فيه دي بار دي باشونه حجمن ورستانه کوموي قران او حديث کې د علم ذکر شي داغه ندا مرادي داغه ندا مرادي قران سنت او حدیث له اسلامي اصلاحاتي لري د عمل او د رسول له کې ديات دغه د ګمنان قران او شرعي په قران او په حديث کې کوم فضائل راځلي په غربي او یو مراکدي راځلي په قران او په حديث کې فضائل څه شي دي راځلي دي راځي دي هغه څه دي نه دونو چې د نوکي د کانحو اثر را دي ګره ثواب ترلاسه دي داګي مقصود دا دا دي خبرونه کوښ ا وی کې د بیولوجه ثواب ته صدا مغزکی کی ځان قران او سنت او صلیده به قران او سنت پسانيږي او قران او سنت مقصودا څه خبرد نه غدا ایلم هدا امام غزالی رحم الله وتعالى امام غزالی س پ یاو للووم کې کرکي دي ی سرور خلفا د رالیبند ل کوي چې دی سره زیاتې کې او خل کې غ ک استعمالی چې کوم نه د شویت نه دی یوغې لم دی یو توحید دی یو فقوار ده اغاوی ده ده معنی خلق سکی ونگا دائمت لگونه نید ایلم یادهی و ایلم خلق دنون زکر کرده ده نه ده نا عقیده سامده نا عمل شریعت برابر ده او نا حصول کفیت خشیه نشته الله محبت الله نشته توکل بالله نشته او دې دې ګمنونو فایده علم نه دا بالکل علم نه او نه علم او نه علم څه فضایل شته دا علم څه معلومات ریسرچ هغه ترانس ورکول موي ډیګري حاصل کړه ماستری نو ته وې ساند آسل کو نجد گمدنو عقیدہ کی آغا فکواناشتا نپا عمل کی نپا کیفیاتو کی او باس علم نے عالم سیب شو ساند آسل کو او یادین وستانے دی گمدنو بگری واقستا ساند آسل کو ادادی لفت سانے دی گمدنو مالک رحم و اللہ تعالی اعلم و نور فی اقضفه اللہ و فی قلوه المؤمن اعلم یا نور دے اللہ رب و رزتی مسلمانو پسڑکی مومن پسڑکی گذیر اعلم دے نداز نور نم دے حافظ نگسیر دکر کڑی دے چے عالم چے دے یاو دې عالم بالله فقط زم دې عالم به امر الله فقط او درېم دی عالم بالله و امر الله یاو دې عالم بالله فقط چې الله په جندل لري دا الله چې ورته لري په جندل دی او الا ده له صفاتو کې څه نه صحا غنه لري شریکانو نئے بائیتات کڑے دے دارِ عالم باللہ عالم باللہ بین نے عالم بے عمر اللہ فقط شاگت ازا قرآن ایتون ام یاد حلال او حرام تو ام جائز او ناجائز تو ام یاد نبی جنی توحید نبی جنی اقیده شرکیه دا دے عالم بی عمر الله فقط تے قرآن مجید بانی پوئے دے و حدیث بانی پوئے دے اکراتا خان نو بلا پارسی سوئے و لکا اقیده غلطوی قوحید کی نقصانی دا عالم بی عمر الله فقط دریم دي حالم دي بالله او دي امر الله او نه د الله رب ال عزت صفات دي جن دي لي دي واحد دي او نه حلال او حرام جائز ناجائز آیاتو ناجیسو دعا تاعت دي پدين د الله او او حالم دي امر الله جی آغاز کر گئی چه آلم بی عمر فقط چھوے رضب و قرآن و بحادیث کی حص فضیلت نیشتا آلم بی عمر اللہ فقط چھوے تو رضب و قرآن و بحادیث فضیلت نیشتا حص فضیلت نیشتا ست کسما فضیلت وازیلت چه دانه دیواله عالم بالله یو دے عالم بالله و یمر الله شریعت کی فضائل لاغلی کم احادیث کی فضائل لاغلی کم قرآن کریم کی فضائل لاغلی مداردے دوہ قسم علی واجبلی ایک زادے یو ولک چې راځمو چې قضيه پلاغه او بديلستي زيار راځمو چې خپل کامي لارو ته کومنه نو بديلستي کوي بديلستي نو داو منغووي چې حایل من مراثره او د افزايل چې کومريالي کی کومه کومه لمراني موضوع ده دا مستقل به تصمیف تا جان و بیان ال علم و افضلی کی حافظ ابن دلبر دا کتاب نکل رہے جان و بیان ال علم و افضلی درم و کتاب دیا علم و علماء درم الفقی والمتفقی الفرقي والمتفقين ذلك اللي جوه الكتاب ده في الكتاب ده ده دا يوم اشتقلها عرفت الموضوع ده برانا الموضوع ده ادي باب دي جنب روايتنا دي تقريبا 74 هديہ زادت علم حاصل دی هر کله ای علم مطالب اور هو به کوم رضیت سوا یا او گادي دي یو فضیلت العلم د علم پر حرق وعلى نشر علم فرغي ورغان خارول أزاجه عن الكذب في العالم العالم كبه عن الكذب في العالم صلو رم الحص على تحصيل العالم ترغيب حاصل العالم دا. إنهم أباحت العلم لغير الله أباحت العلم لغير الله شباب ما طرق نشر العلم العلم بقدر ما تلقاه فريدي انتزاع العلم الله و باخر و خيل و مخلي انتظار العلم اطم مصلا العمل بالعلم عمل بكار دے فعلم عمل بكار دے انده اطم سائل ورسرانور جن آداب او هغه را ذکر کوي دا مشکات چیرونو د دې د بیرونو ټول کتابونه ته پریږنجا میاو دي دیو جنو وساسیو سره الله غری محمدتي هغه فرمایل چې بس مشکات چا وې په صحیح طریقې سره نو دغه کوته mesti تاتولو په تو و دوره حدیث کی آغادتی کم نرطول ہوائی دیکھی چیز کم بخاری روایتو نی فاغیر و انیمان بخاری مستقل زان دا اللہ پا یو یو باب خیم او راغې نے یو یو مسئلہ رائست ده دا مسئلہ تی رائست لی اور دې دې زیات اهتمام راې بردو برد خو دا راځي کتاب ورې راوړل اشاره کړې سلام دې له غنیمت لري ذکر دي ور ټول روایتونه ملي سره مطالعہ په ابو دې پکې نه fordul نه کتابونو نه راوړو چې لاندې احادیث دي دغه مختلفو انواو سره تعلق شته لاري زګي کتاب جنس راوړو چې لاندې ورانې اور او کوم استم دا اصل انورومن ووایل چې دغه ارتو مسالو مطابق حل شو نا سگه اورو دې مطابق سره اورو ها دې شو نا اورو اللہ تعالی او ره دا مثلث ته ځه مسلس وَلَا بَلْتَرَبْتَ لَغْوَا